Pădurea nebună Pista 13 Chiriachița e în fața birtului, dă târcoale casei. Poate că ar vrea să spele ea mortul. Să mă duc să o chem? Vară mea, nigrita mă fulgeră. Ce-ți veni cu scârba aceea? Ca să nu vă osteniți voi și, după câte știu, nici nu se cade. Ba, o să ne ostenim, iar că despre ce se cade și ce nu se cade, în împrejurările de acum nu avem ce face. Plecă, varmea negrita Nigrita, asupărată pe mine. Se duse și puse apă la încălzit într-un cazan. Varmea Vastea și cu vărmeu Mișu aduseră în odaie albia în care se spălau de obicei rufele. Vărmeu Jorș și cu varmea Codin plecară să se culce în casele din fund. unchi meu autone murise. Aveau ei putere să-l învieze? Nu aveau Atunci de ce să-și mai piardă ei doi noaptea? Se încălzi repede apa. Aldevară mea aduseră cazanul în odaie. Spălară albia, vărsară apa tulbure într-un leghean de tinichea și se apucară să dezbrace mortul. Bunica se trase, se trase mai la o parte, se trase mai de o parte, dar de luat ochii de la unchiul tone, nu și lua Locul pe unde intrase glonțul abia se cunoștea. Trupul înghețat și fără suflare era plin de sânge uscat. Vară mea nigrita se întoarse spre mine și spre vărul meu Mișu și i spuse: Ajutați-ne și voi. Le ajutaram. Vărul meu Mișu apucă mortul de umeri, eu de picioare l-a apucai. Îl, apuca îl luarem din pat și îl culcarem în albie. Mi s-a făcut scârbă de mort. pusese mâinile pe picioarele lui și parcă ceva din înțepenirea unciului tone trecu și în trupul meu. Nu mă întristai. Din potrivă, mă bucurai. Mă bucurai că nu eu, ci altul a fost luat de moarte. Vară-mea Nigrita ceru o bucată de săpun. Eu aduse vară-mea vastea. Se apucă să-l frece cu o cârpă și să-l spele. Apa din albie se înroși. Îl trecură de trei ori prin apă curată. Gata! zise varmea negrita. puneți-l în pat. Îl scoaserăm din albie și îl puserăm în pat. Iarăși mi se făcu scârbă de mort. De ce? Mortul nu era un străin, mortul era fratele mai mare al mamei. Aș, mortul e mort, Rude ori străin, mortul rămâne mort. Varmea Vastea privi și ea spre mortul pe care îl spălase. Și văzut că mortul e slab și galben. Vară-mea Nigrita se duse la casa din fundul curții și se întoarse de acolo cu rufe și cu o perecă de haine vechi tocite. Îl îmbrăcară, îl încălțară, apoi Vară-mea Nigrita întrebă. Cum rămâne cu barba? Tata n-a purtat niciodată barbă. Ar fi păcat să-l îngropăm cu barbă. Pe lumea cealaltă mortul arată așa cum a fost îngropat." Vară-mea Vastea zise. Și ce dacă?" Proasto! Poate se întâlnește cu mama și dacă poartă barba nu-l mai recunoaște, spuse barmea negrita. Bastea nu se lăsă. Cum o să-l întâlnească? Lumea cealaltă e mai multă decât lumea de pe pământ. gândește te și tu! Pe lumea cealaltă se află toți oamenii care au trăit aici pe pământ și au murit de la începutul începuturilor până azi. Avea dreptate, mucoasa. Moartea a tot cules oameni, a tot cules... Și pe toți i-a dus dincolo, pe lumea cealaltă. Îl auzit pe vărul meu Mișu, spunând. Nu vă mai cărâiți atâtea gaițelor. O să mă duc eu mâine dimineață să caut un bărbier și să-l aduc. Tata a fost la viața lui un bărbat frumos. Barba nu-l prinde. Să-l îngropăm cu mustața potrivită și ras cu perdaf. Bunica a O lăsaram să tacă și să vegheze mortul împreună cu al de vară mea. Plecai cu vărul meu Mișu. Prin ploaie, prin zloată și prin întuneric, călcând fără să ne mai ferim prin baltoacile din curte, ne dusărăm și neculcarăm în casele mărunte din fund. meu Mișu, a dormi îndată ce puse capul pe pernă. De mine somnul nu se apropie decât târziu de tot, iar de dormit, dormi ca vai de lume. Visai soldați, visai goarne, visai gloanțe, visai morți, îl visai și pe turtulă și îl întrebai dacă atunci când se afla pe front au omorât om. Îi mai întrebasem și nu în vis, și pe alții că păteasem această manie. Manie? Poate nu era manie, poate era altceva. Toți sau aproape toți oamenii care luaseră parte la război omoruseră om. Dar odată războiul isprăvit și ei întors acasă, se purtau parcă nu omoruseră pe nimeni. Chiar la rușii de vede un blam printre oameni care omoruseră om. De ce mi se pare ciudat? De ce era războiul război? Ca oamenii sau omoare oameni. Adormi, adânc adormi. Spre ziua somnul se-ndură de mine și îmi dărui un vis frumos. Visai satul tătărăsc sorg, visai mare albastră și nesfârșite, Îl visai pe tătărușul urpat. Până la urmă, o visai și pe uruma. Tătărușca alerga călare pe jumătate despuiată cu părul despletit fluturându-i în vânt. Hasan era vesel, Câmpul Dobrogean era galben, sălbatic și nehotărnicit. Am încercat să alerg și eu după ea. Nu aveam cal. După câțiva pași m-am împiedicat de niște mărăcini, am căzut și a început să-mi curgă sânge din nas. De ce a trebuit ca acest vis, care a început atât de frumos, să se isprăvească așa? Nu știu ce să-mi răspund și nici pe cine să întreb. Sunt atât de singur, atât de singur. Dar și ceilalți oameni nu sunt și ei singuri. Nu știu. Nici asta nu știu, dar poate nu sunt. M-am trezit mahmur și mai ostenit decât atunci când mă culcasem. Nu m-am mai dus ei la gazdă, rămăs toată ziua la neamuri. În vreme ce o mișu umblă prin târg după barbier, după pop și după țărcovnici, după lămânări și după tămâie, după sicriu și nu mai știu după ce, o ajutai pe vară mea vastea să aleagă grâul, să spele și să-l fiarbă. Coliva, dulcea coliva mortului. Ca o stană de piatră, bunica nu mâncă nimic, nu bău nimic. La moartea bunicului, mi-aduceam aminte de parcă s-ar fi petrecut ieri, mâncase zdravă și băuse țeapăn. Morții cu morții, zisese, și vii cu vii. Acum nici măcar nu se mai văită și nu se mai căină. Vârsta înaintată pe care o avea trebuia să o clatine totuși pe undeva. Deținut se ține bine, dar nu se putea ca gândul că nici moartea ei nu e prea departe să n-o tulbure. Se uită la mort, îl privi într-una cu ochii mari, frumoși, încă tineri. Vârmeu jor și văr meu codin se duseră la primărie, îi scoaseră untului tone acte de înmormântare și pe urmă alergară la cimitiri pentru loc și pentru gropari. Se-ntoarseră la amiază și, cum intra în casă, cerură de mâncare. Le pregăti la repezeală, vară-mea ochiul la capac. Tot ochiul la capac ne-ai pregătit și nouă, adică mie și lui varmeu Mișu. Bastea se i mulțumi cu două-trei linguri de grâu fiert. Vară-mea negrita nu puse nimic în gură. O văzui cu ochii roșii. Găsi că dacă i-aș spune o vorbă bine simțită, iar mai trece mâhnirea. Îmi luai aer de înțelept și zisei, nu mai plânge, că unchiul tone tot nu mai înviază. Se uită la mine în silă, ca la unul care s-a apucat să bată câmpii. Dar ce? Tu crezi că eu după tata plâng? Atunci după cine? După drăguș, după secătura de drăguși. Care drăguș? Șoferul lui Colțan. A murit? Mai rău, a fugit din oraș cu fata lui stăpânul său. O fi iubind-o. Da, o fi iubind-o, dar pe mine cui m-a lăsat? Te logodise cu el? Nu, de logodit nu mă logodisem, însă am trăit cu el. Își mângâie burta rotundă și adăugă. Îmi făgăduise că mă ia de nevastă. Începu iarăși să plouă mărunt. Târgul vechi, umed și urât se mai liniștea, însă nu de tot. Pe străzi și pe ulițe mai umblau încă patrule, dar soldații, deși amețiți de băutură, nu mai loveau și nici nu mai arestau oameni. Nu se mai auzeau împușcături. De moarte nu mai vorbiream, însă în casă se găsea un mort și asupra lui nu aveam deocamdată cum să păstrăm tăcerea. Punica îl și avea grijă ca lumânările să fie mereu aprinse. Căzurăm la înțelegere să-l ducem până la cimitir, ca la țară, la spinare, noi patru, al văru meu și cu mine. Găsinii merit să spun. E departe cimitirul, iar mortul atârnă greu. O să ne alegem cu asele frânte." Da, mortul e greu," zise vărul meu George. Dar n-avem ce face. O să ne mai oprim pe drum, o să-l punem jos și o să ne mai odihnim." Tot nu-mi plăcu. mârii printre dinți. Măcar de n-ar ploua. Bunica se uită la mine urât." Și ce dacă plouă? Și când a murit bărbatul meu ploa. Cu galeata ploa. Și ploaia nu m-a împiedicat să-l duc la cimitir și să-l îngrop. Mortul e mort și trebuie îngropat." Varul meu mișu se duse în stradă să aștepte în fața birtului popii și țârcovnicii pe care-i să se cânte unciului tone rugăciunile de îngropare. Ieși după el și rămase în curte la post de ploaie. Varul meu mișu mă strigă. "Vino încoace, Darie, hai să te bucuri." Te pomenești cu o fi înviat bunicul de la cârlomanul și vine să o ia pe bunica acasă." Varul meu mișu râse. Nu, Darie, altcineva bine." Până să ajung la poartă, intră în curtea birtului o căruță. Caii erau ai noștri, tot a noastră era și căruța. În căruță se aflau tata, mama și sora mea Elisabeta. Mă dăduie în lături să le fac loc să treacă. Trase tata a căruța în curte, deshămă caii, le puse sub boturi un malder de coceni. Mama și soră mea se deteră jos în căruță. Se uită la mine, mama. Se, uit se uită la mine, sora mea parca și și fost stâlp, nu om? Nici una nu-mi spuse nimic. În sfârșit se uită la mine și tata. Mă uită și eu la ei. Tata mă întrebă, Ce faci, mă?" Bine," îi spusei. Cum nu se poate mai bine, dar acum sunt mâhnit, că am mărit un tone." Tata clătină din cap cu neîncredere. Nu prea se vede că ai fi mâhnit." Lasă-l în pace, omule, tu nu-l cunoști. Are firea ascunsă. Nu știu cu cine s-o fie asemuin, băiatul ăsta." De când a plecat de acasă s-a schimbat cu totul. Cu tine, cu cine vrei să semene. Tu ești tăcută și s-a închie când te apasă ceva pe suflet. Ba, tu ești tăcut și s-a închiu, tu, nu eu. Soră mea, Elizabeta, îi rugă. Lăsați cărâiala, v-ați căruit tot drumul. Mi-ați făcut capul calendar decât v-ați căruit. Tăcură, tăcui și eu. Vântul se înăpustie asupra mea și mă pălmui. Cu palme ude mă pălmui vântul. Tata, mama, sorme mea Elisabeta arătau ca vai de capul lor și nici nu puteau să arate altfel. Cu toate că se feriseră de ploaie, ținând niște cerci de cânepă pe cap, erau uzi, Încercarea să se scuture de apă și intrară în casă. urcarea scara și ajunseră în odaia mortului. Intrai și eu după ei. Tata își scoase căciula din cap, Privirea mortul, se închinară, că câte un... Dumnezeu să-l ierte! Și începură să vorbească cu bunica de la Cârlomanu și cu varmea mea Nigrita. Despre împușcarea unchiului Tone auziseră din întâmplare de la niște oameni din Băneasa, care plecaseră din oraș cu o zi mai înainte. Mama a ținut se morți și să fie adusă să-și vadă fratele. Nădăjduise să-l apuce în viață, să se certe cu unchiul meu pentru niște bani pe care acesta îi i, -i datora de ani de zile și pe urmă să se ierte cu el. Ca să scape de gura ei, tata înhămasă cai la căruță și pornise la drum. O luaseră cu ei și pe soră mea Elisabeta să se mai întâlnească și ea cu rubedeniile din târg și să le întrebe de sănătate. O mai îndemnase să vină la oraș și gândul ascuns că din acest drum s-ar putea să se aleagă cu câțiva coți de stambă dacă nu pentru o rochie întreagă, cel puțin pentru o fustă. Mama și soră mea se luară cu mâinile de cap și se puseră pe plâns și pe jelit. Au frate meu, au leu nenetone, au leu unciule, de ce ai murit unciule? Ce o să ne facem noi fără tine unchiule? Bunica de la Cărlomanul le răbdă cât le răbdă, pe urmă își ieși din și se răsti la ele. Gata, nu vă mai pișeați ochii și nu mai zbierați ca niște măgărițe, că mi s-a făcut le hamite de atâtea vaete. Iar pe deasupra s-a mai asurzi și urechile. Vorbele bunicii mă unseră pe inimă. Avui încredințarea că îl unseră pe inimă și pe tata. Sora mea, Elisabeta, fricoasă, tăcu. Își terse de-ndată ochii. Ba, și zâmbi. Mama se mai câină de câteva ori. După aceea o cuprinse și pe ea frica de bunica și se adânci în tăcere. Însă nu fu în stare să se stăpânească de plin și prea multă vreme. Mai avu un of. Simțea că dacă nu voia să pleznească trebuia să scape de el. Era clipa din urmă și tocmai cea mai potrivită. Se apropie de mortul liniștit, gătit și dichisit ca un ginere sărăcuț și ne strigă, Nene, nene, hai muri, nenetone, te-ai prăpădi, nenetone, și tot nu mi-ai dat îndărăt boii." Când încă nu-mi plinisem nici 20 de ani și am rămas vădvă după Radu Ochean, cu doi copii în brațe, nenetone, ți-am încredințat boii, ți-am încredințat să nu-i vinzi, nenetone, și tu, nenetone, mi-ai vândut la oborul de vite și mi-ai mâncat banii, nenetone, mi-ai mâncat boulenii, nenetone, nu ți ajungea ce aveai, te-ai bulguit la bănișorii mei, nenetone, nu te-ai gândit că sunt vădvă și săracă, nenetone, nu ți-a fost frică de Dumnezeu, nenetone, și mi-ai mâncat bănișorii. O părăluță nu mi-ai dat și mie, nenetone. Toți bănișorii mi-ai mâncat, nenetone. Până la unul, nenetone. Tatei se făcu rușine. Nu-i plăcut purtarea mamei. Roșii. O înghionti și o sudui printre dinți. Mama nu se lăsă. Parcă nu-l văzu, parcă nu-l auzi. Se tângui mai departe. Acum, spune nenetone, cine mai dă mie bănișorii îndărăt?" Mânios, tata o apucă de mânecă și o smuci de lângă mort. Îi spuse, scrâșnind, Taci, femeie, ce-ți veni cu boii?" Cum ce-mi veni? Parcă tu nu știi. mi am mâncat părăluțele luate pe bouleni. Și acum a murit. Cine o să-mi dea mie bănișorii îndărăt? Cât a trăit el, tot mai aveam o nădejde. Dar acum, acum nădejdea mea s-a dus pe apa sâmbetei." Cum o să mai dea el mie în îndărăți dacă a murit? Tată îi scăpărară ochii. Mă gândi că o să-i dea cu ceva în cap. La fel gândi și varmea Nigrita. O văzui că se apropie de mama și o auzi că îi spune. Lasă, tușo Mario, după ce îl îngropăm pe tata, o să vindem casele, o să împărțim moștenirea și o să punem mână la mână să-ți plătim datoria. Nu vrem ca dumneata să-i păstreze tatei o amintire urâtă. Dracul o pusese să vorbească. Mai bine tăcea. Vă George, să-i la față, ieși din muțenie și zise arțăgos. De ce umble cu minciuni? De ce îi făgăduiești tu și Maria ce n o să facem? De vândut, prăvălia o să o vindem, să vedem cui și cu cât. De împărțit banii între noi în părți egale o să-i împărțim. Însă, tu și Maria nu o să-i dăm nimic, nici măcar o parachioară. Pentru că, pentru că, în primul rând, pentru că tu și -a Maria nu are niciun act la mână că tata i-ar fi dator cu ceva. Și, în al doilea rând, pentru că. Pentru că dacă o să ne apucăm să plătim datoriile tatei, o să fim nevoiți să scoatem la mezad nu numai prăvălia, ci și piele de pe noi. Nu suntem nebuni să mergem atât de departe cu filotimia. Cearta între îndoliații moștenitori se îndeții. Vărmeu Codin se vără și el în cârcotă. trecut de partea lui frate sau George și luă și el pe nu în brațe. Nu se lăsă mai prejos nici vărmeu Mișu. Cine l-a împrumutat pe tata cu bani trebuia să-i fi cerut pe când trăia, nu acum și nu nouă. Datornici, fără acte, la mână, sunt mulți. O să le dăm cotul și pișcotul. Praful de pe tobă o să le dăm noi, datornicilor. Vasta încercă să potolească cearta. Gândiți-vă și la tușa Maria, nu numai la voi. Nu fiți câinoși. Ea nu e cine, e ruda noastră. Ce-i auziră urechile? Ce ne auziră tuturor urechile? O batjocoriră, îi spusă mucoasă, o drăcuire. Bunica de la Cârlomanu nu se clinti. Ascultă totul tăcând. Ascultă și își privi cu ochii uscați fiul căruia moartea îi ștersese zbărcitura de pe obraz, îi descrețise fruntea și-l Mama, căreia între timp tata îi mai trăsese câteva aghionturi în coaste, se sperie. O copleși cu adevărat tristețea și părerea de rău. Din pricina ei acum se strica bună rânduiala îngropăciunii mortului. Era păcat. Căzuse în mare păcat, blajină și supusă zise încet. Nu vă supărați, maică, nu vă supărați, că supărarea e de la ucigă -toaca, și nu vă mai ciondăniți atât aici la căpătâiul răposatului, că nu stă frumos. Nu vă fie team, am aruncat și eu o vorbă proastă. Mi-a fost necaz că nenea tone mi-a mâncat bănișorii, bănișorii mei munciți și curați. Uite, m-am liniștit, liniștiți-vă și voi, nu o să vă mai cer nimic. Nici acum nu o să vă mai cer nimic și nici mai târziu. Ce-a înghițit lupul să rămână bun înghițit? Vârmeu George, polovăni ochii și se repezi la ea. Atunci de ce ai zis tu, șă? ce ai zis? Nu vă spusei, parcă vă spusei. Am aruncat și eu o vorbă proastă. Am zis și eu așa. Mi-a fost necaz. Nenea tone mi-a mâncat banii, mi-a mâncat bănișorii, m-a lăsat săracă. Mi-a mâncat banii luați pe băuleni. S-ar fi aprins iarăși între neamuri acolo, în odaia mortului și chiar lângă mort, și-ar mai fi ținut cine știe cât, dacă n-ar fi venit popii cu țârcovnicii după ei. Îi numărai, dintr-o ochire îi numărai. erau trei popii bărboși și mătăhăloși. Țârcovnicii erau tot trei, căci fiecare popă venise cu țârcovnicul lui. Bărbile, odăjdiile, cădelnițele, mirosul de lumânare aprinse și de tămâie care făcea să se mai micșoreze izul dulceac de mort, ne îndemnară să ne potolim. Din colțul în care mă aflam, mă uitai cu băgare de seamă la noi sosiți. Erau tocmai cei trei popi de la Biserica Sfânta Vineri, care îmi citiseră și mie maslul, înainte de război, când mă bolnăvisem și rămăsesem șchiop. Da, chiar acei erau, și nu alții. De-a lungul anilor care trecuseră, deseori mă gândisem la ei. De ce mă gândisem la ei? Nu știu. Știu numai atât, că mă gândisem. Amintirea învie în mine. Mă văzui uscat și încărcat de dureri, îngenunchiat pe pe zile rece ale bisericii. Căutam leac bolii mele fără leac." Fără să vreau, începură să-mi joace buzele. îmi veni să-i înjur ca să-mi sar inima și să-mi o odată pentru totdeauna socotelile mele cu ei. Poate i-aș fi făcut-o, însă tata prinse de veste. Mă chemă lângă el. Mă dusei. i îi ochii, se aplecă spre urechea mea și mă întrebă. Ți mai aduci aminte de ei?" Cum să nu?" sunt cei trei țapca care te-au bat jocorit în biserică după ce mi au slujit mastul. Erau nemulțumiți că nu le-ai dat destui bani pentru rugăciunile lor. Mama a trase cu urechea. Uite și tu, omule, au trecut atâția ani de atunci. Dar tu cum n-ai uitat că fratele tău ți-a mâncat banii luați pe boi? Asta e altceva. Preoții sunt oamenii lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt niște ticăloși? chiar cap sec de muiere. Să nu-mi tu mie așa auzi?" Popii se grăbeau, își cerură plata, o avea pregătită și le-o întinse varmea Nigrita, numărară banii și împărțirea între ei. Dar cu circovnicii cum rămâne?" Am pus ceva deoparte și pentru ei, părinte lați. Le plăti varmea Nigrita și țârcovnicilor. În regulă," zise părintele Laț. Acum totul e în regulă, putem începe rugăciunile și cântările." Țârcovnicii cerură câțiva cărbuni. Îi aduse vastea din bucătărie pe făraș. Cercovnicii îi luară cu degetele și îi pusără în cădelnițe. După aceea puseră peste cărbunii aprinși câte un bob de tămâie. Fumul albăstrui, cu miros plăcut și trist, umplu-o S-ar fi cuvenit să ne copleșească mâhnirea. Nu ne copleși. Totuși ne aflam lângă un mort și poate chiar lângă moarte. Se spune că moartea uneori se întoarce lângă omul căruia i-a luat sufletul și se mai uită la el să vadă dacă este stă bine ori îi stă urât. Din obicei, pentru mort și din teamă față de moarte, ne lăsarăm capetele în jos și ne închinarăm. Cădălnițele de argint zornăiră. Preoții pură să cânte rugăciunea. Mama, așa cu capul în jos cum se afla și printre închinăciuni, se hărțui îndelung cu tata. Bunica, aldevară-mea și aldevărul meu, asculta răslujba tăcuți și închinându-se din când în când. Mortul sta tot încremenit, tot cu fața aspră, mohorâtă, ușor întinerită. Afară vâjeia vântul, ploaia se oprise, norii vineți și groși alergau nebunește pe deasupra târgului derăpănat, umed, afundat până în gât în noroaie. Preoții și țârcovnicii bolborosiră cam preț de un sfert de ceas rugăciunile potrivite cu împrejurarea în care se aflau și tăcură. Grasul și mătăhălosul părinte Laț zise, Să mergem, prea cinstiți frați, să nu întârziem. Astăzi și mâine mai avem și alți răposați de îngropat." grita se supără. I se păru că preoții au scurtat slujba, deși primiseră plată ca pentru una întreagă. Le spuse de la obraz țâfnoasă, nu o să întârziați. Până seară mai e mult. Puteți să îngropați tot orașul. Cântați slujba până la capăt." Nu vrem să îngropăm chiar tot orașul, domnișoară Brătescu," zise lați cel gras. Ca să nu e. biserica lui Dumnezeu are nevoie și de oameni vii, nu numai de morți. Iar în ce privește slujba, ne-am rugat destul. Ne-am rugat cât a trebuit." V-ați rugat. V-ați rugat prea puțin." Pentru cât v-am plătit, v-ați rugat prea puțin. Sfințiile voastre, care luați și de la vii și de la morți, ar trebui să slujiți totdeauna cum se cuvine. Că de aceea luați și de la vii și de la morți. Părintele, lați o repezi. Să nu ne vezi tu, fată, cât și cum să slujim. Știm, noi mai bine. Cu luatul. Cu luatul luăm și noi de la cine putem lua. Dacă vrei să trăiești, trebuie să iei de la cineva. Și cu cât iei mai mulți și de la mai mulți, cu atât e mai bine. Fiecare meserie cu ponoasele și cu foloasele ei. Crezi că ne face plăcere să slujim la capetele stârvurilor? Nu, taică, nu ne face nicio plăcere și ia ca, slujim! Vară mea, Nigrita, cu, Era tot una. Tăcurăm și noi. Oamenii lui Dumnezeu plecară, întâi popii pe urma țârcovnicii. Plecând, nu se mai uitară nici la noi, nici la mort. Bine că s-a isprăvit și cu popii, zise vară mea Codin. Fără popi nu se poate, spuse varmea Nigrita. Dacă s-ar fi putut să-l îngropăm pe tata fără popi, în ne-ar fi costat mai puține parale. Acum la treabă, spuse varmeu Mișu. Ce mai tu, vura? odată moare omul. Împreună cu vărul meu Codin, cu Mișu și cu George, apucaram sicriul greu cu mâinile, ne opintiram și îl scoaseram pe scara îngustă, în curte. Tata se repezi în hămă și întoarse căruța. Puseram sicriul în căruță pe paie și-l acoperim cu capacul. Se porni iarăși ploaia, acum cădea măruntă și deasă, ca o adevărată ploaie de toamnă, iar vântul rece o învârteja, o învălmășea și o arunca asupra noastră. Popii și țârcovnicii nu se mai vedeau. Se duseseră să-și cânte rugăciunile la căpătâiul altor morți. Un băiețandru, fără căpătâi, pe care nu știu de unde-l pescuise și-l adusese vărâmeomișul, un suros și zgrunțuros, bubos și zdrențăros de-ți venea să verși numai când te uitai la el, se înăpusti în hăță crucea și se puse în capul convoiului. Lovit atacai cu biciul, căruța pornis pornit scărțuind. O luarăm cu toții din loc, întâi bunica de la Călomanu și noi după ea. Încăduiți astfel, după căruța veche și strâmbă care scrâșnea din toate încheieturile, curăm prin orașul tăcut. Prăvăliile și dughenile erau încă închise, obloanele caselor erau lăsate, întreg orașul rușii de vede părea mort și înmormântat adânc în noroi. Puțini oameni pe care îi întâlnirăm se descoperiră. Unul întrebă, Cine a murit?" Tone cu cel cu birtul. Aha, era bătrân. Dumnezeu s-a-l ierte. Peste sicriul acoperit în care dormea somn de veci mortul, peste cai, peste căruță, peste noi toți și peste orașul dărăpânat, ploaia cădea în de vânt, măruntă și deasă. Uz până la piele sau aproape până la piele, ne mare mângând zilele. Bunica de la Cârlomanu își ridică fusta deasupra glesnelor și merse după mort, dreaptă, țanțoșă, la numai un pas în urma căruței. Pe cap își pusese un cimber negru, iar în spate un sac să o mai ferească de ploaie. Auzi ce își pusese omul de pe trotuar. Întoarse capul către el. Fiul meu nu era bătrân. Avea numai trei de ani. L-au împușcat. Dacă nu l-am l-am împușcau, ar fi atins suta. Poate că ar fi și trecută. Așa să știu, omule. Fiul meu n-a murit de bătrânețe. Fiul meu nu era bătrân. A murit pentru că l-au împușcat. Timpurile sunt de binebunicuță. I-au împușcat și pe alții mai tineri. N-am nimic cu aceia, nu erau fiii mei. Dar, dar eu zic așa, să dea Dumnezeu să se aleagă praful și pulberea de cei care împușcă oameni. Și pentru ca ablestemul ei să se împlinească, îl întări închinându-se." Mama, vară mea bastea, vară mea negrita, sora mea Elisabeta se țineau după bunica. Încercară și ele să se adăpostească de ploaie sub niște umbrele. Vântul le întoarse pe dos, se lăsară pe gubașe. Ploaia le izbi, le udă. După ele venea vărul meu George la braț cu vărul meu Codin. Erau îmbrăcați în pardesie. Tata mâna cai Călca încet și i-a păsat pe lângă ei și, din când în când, mai mult din obișnuință decât de nevoie, îi atingea cu biciul și indemna la drum. di balane, di șargule! Tatei nu-i păsa de ploaie. Își pusese căciula în cap. Decojocul lui slinos, apa nu se prindea. Convoiul încheiam eu cu vărumeu Mișu. Eram amândoi uz ciuciulete. vărumeu își mușcă până la sânge buzele. Mă doare, al dracului mă doare. Crezui că suferă din cauza morții unchiului Tone și în furușine că nu sufer și eu. Nu ca să aflu, ci mai mult ca să-i ușurez durerea cu o vorbă, îl întrebai. Ce te doare? Mâna! M-am lovit azi dimineață la tâmplărie din greșeală cu o teslă. Ciopleam cruciatatei. Nu băgasem de seamă? Tot mergând prin ploaie și prin vânt, ajunserăm cu mortul prin dreptul grădinii publice. Ne bucuram, ne bucuram pentru că nici marginea orașului, nici cimitirul nu mai erau departe. Mai aveam nițel și scăpam de unchiul tone, scăpam de povară și puteam iarăși să ne vedem fiecare de ale noastre. Venind parcă dintr-un pustiu de gheață, vântul se iuții, se schimbă în bijelie și se azvârli asupra orașului. Copacii se îndoiră și vuiră. Deasupra noastră norii se îndesară unii între alții și se întunecară și mai mult. Începură să se asemăie cu păcura norii. Ploaia se înrăi și ea, își spori și-și aspri firele. Vărmeu Mișu întoarse capul și se uită în Se opri. Mă opri și eu. Mă uitai și eu în O femeie mărunțică și îndesată cu un sac în cap se ținea ca un câine prost și credincios după noi. O așteptaram. Ajunse în dreptul nostru. Vărmeu Mișu se răsti la ea. Ce vrei? Pentru ce te ții cai de noi? Femeia răspunse umil. Nimic, domnule Mișu. Nimic nu vreau. Atunci de ce te ții după noi? Să-l văd. Vreau să-l mai văd odată pe domnul Tone înainte de îngropare. Vărul meu, Mișu, o înjură ca în seara trecută și tot ca în seara trecută o îmbrânci. Întâmplarea mă necăjii. Mă între ei și rugai pe vărul meu să o lase în pace. Vărul meu, Mișu, o mai înjură ce-o mai înjură. Îi se făcu și lui hamite de atâta tărăboi și-i întoarse spatele. Îi și eu spatele. Fugirăm să ajungem căruța. O ajunsărăm. Îl întrebai pe evărul meu. Chiriachița era? Da, apoi cine? Dacă n-ați fost niciodată la rușii de vede, nu cunoașteți orașul. Și dacă nu cunoașteți orașul, nu cunoașteți nici cimitirul. Se cuvine, deci, să vă spun că el se găsește pe o coastă de deal tocmai la marginea dinspre apusa târgului. Nu știu cimitir mai liniștit și nici mai frumos. Vara... Arborii crescuți printre morminte sunt umbroși, sandafirii sălbatici înfloresc în voie pe morminte și printre morminte uitate și răspândesc mireasmă tare, amețitoare. Iar iarba, iarba care își trage puterea din ceea ce au fost altădată pătimașe trupuri omenești, e grasă și înaltă, plesnind parcă de voie bună și de sănătate. Abia se văd din ea vârfurile crucilor. Acum însă, în plină toamnă, cimitirul de care ne apropiam cu pași greși și înceți era, ca și orașul pe care îl lăsasem în urmă, peste măsură de urât. Poarta cimitirului era larg deschisă și parcă ne spunea tuturor, bun venit și pentru totdeauna. Vijelia ne înfășura în pale reci, ploaia ne izbea din toate părțile, noroiul cleios ni se lipea de picioare și ni le îngreuna. După ce ei cu mortul în cimitir, vijelia vuii în crengile negre și goale. Noroiul adânc și clăios ni se prinse și mai tare de picioare și ni le îngreună și mai mult. Toți eram slăiți de oboseală, în afară, bineînțeles, de mortul care rămăsese neclintit, ca toți morții și de crânce bunica de la cârlomanul, care mergea tot dreaptă, tot țanțoșă, tot sprintenă. Ploaia o udase și pe ea până la piele, însă frigul nu o Nu tremura și nu ca noi. Tata a lovit caii cu biciul, urcă o parte din coastă și opri căruța. Dintr-un cavou boieresc de piatră, mare și înalt cât o casă, ieși un pasnic zgribulit. Prin urgia ploii și a bijeliei se apropie de noi și ne spuse să luăm sicriul la spinare și să ne ducem după el. Încărcam mortul pe umeri, acum... Unchiul ton se părut și mai greu decât înainte. Începurăm să mergem împleticindu-ne și temându-ne să nu ne lunece picioarele în clisa lipicioasă și să cădem. Atunci mortul ar fi ieșit afară din sicriu și am fi avut de furcă cu el până să-l culegem din noroi și să-l așezăm iarăși între cele patru scânduri ubrede. Ținte bine, vere! Mă țiu, nu aveți grijă! Suflând greu, vă meu omisul, întrebă: E departe groapa? Pasnicul cimitirului îi răspunse, Departe! Ne oprirăm de două, trei ori, să mai răsuflăm și să mai prindem puteri. În sfârșit ajunserăm. Pasnicul spuse, Aici! Ne arătă groapa. Era la marginea dinspre miază noaptea cimitirului, săpată la arepezeală între bălării galbene și câteva tufe uscate și strâmbe de măceși. Aici pasnicul jigărit ne ajută să pogorim mortul în groapă și să-l acoperim cu pământ cleios și noroios. Băiețandrul slinos îi înfipse undiului tone crucea la cap. Vară mea Nigrita îi dădu câțiva lei. Îi primi și începu să alerge spre oraș. Panii îi aduse la minte de ceva, vară mea Nigrita. Își duse mâna la frunte și spuse, Vai!" Nu știu unde mi-a fost capul. M-am luat cu treburile și am uitat să-i leg un bănuț de deget pentru luntraș. Nu o să-l treacă dincolo. O să-l treacă, zise bunica. Cum o să-l treacă dacă n-are bănuț pentru plată? Când îți spun eu că o să-l treacă, o să-l treacă. Însă trebuie să aveți grijă ca atunci când va muri unul dintre voi să-i legați la deget doi bănuți. Unul pentru tone și altul pentru... Se uită la nepoții și la nepoatele ei, adăugă. Nu știu care va muri dintre voi mai înainte, dar să țineți minte și să faceți așa cum v-am spus. Bine, așa o să facem. Mama, tata și sora mea Elisabeta lăsară la cimitir, în ploaie, rudele, să bătătorească bine pământul pe mormânt. O lăsară acolo și pe bunica. Poate voiau să caute mormântul uitat al mătușii Mifinica, ori mormintele altor rubedenii, ori poate nu mai voiau nimic. Înainte de a pleca, își luară ziua bună de la toți. După aceea, se duseră la căruță, se urcară în ea și se adăpostiră de ploaie sub cerga mare, cenușie de cânepă aspră cu care veniseră de acasă. Pe mine, ori nu mă văzură, ori se făcură că nu mă văd, sau poate mă uitară. Îmi să cred că mă uitaseră și nu mă supărai pentru un lucru atât de mărunt. Îmi luai picioarele ude și înghețate la spinare și alergai după ei. Cai erau osteniți... Noroiul adânc. Mergeau încet. Nădăjduii să-i ajung din urmă. Lângă poartă o găsi pe Chiriachița. Sta gemuită în ploaie cu sacul în cap. Mă dusei lângă ea și, blajin, o întrebai. Ce faci aici? Aștept, domnule. Aștept să plece familia, ca să mă duc să-l plâng și eu pe domnul Tone. O să te vadă, o mișu, și o să te bată. Nu o să mă mai bată. Acum n-are de ce să mă mai bată. Nu fac niciun rău nimănui. Vreau să mă duc să-l plâng și eu pe domnul Tone." Mi-ajunsei părinții și sării în șușlețul căruței. Cu toată bijelia care nu mai contenea și cu toată ploaia, tata și a să-și aprinde o țigară. Fumul negru al țigării nu alungă însă mirosul dulceag de mort, care îmi rămăsese în și care se ținea după mine ca umbra. Umbra. Nu se lucea soarele. Norii erau negri. Neidri te pare vi ar fi fost de păcură. Nu mai aveam umbră. Nu mai aveam umbră pentru că tot ținutul peste care ploua era umbrit de uriașa umbra norilor. Nu mai fumasem de mult. Îmi lăsa gura apă după un șuvoi de fum. Aș fi tras și eu un fum dintr-o țigară, însă în furușine. Părinții nu m-au văzut sărăncă fumând și dacă m-ar fi văzut m-ar fi certat strașnic, cum numai ei se pricepeau să mă certe, ori poate m-ar fi și urecheat. Dii, balane, di șargule!" Cai flămânzi și uzi abia picioarele. Căruța veche și strâmbă zdroncănea. Ploaia nu ne ierta, ne lovea, ne izbea. După noi, sky se ținea. Brrrr! Suchițam, tremuram, dârdăiam. Mațele îmi din dinții îmi Intrarăm în oraș. Tata zise... Pentru că tot ne-am ostenit până aici, ar fi bine să trecem și pe la nepoata Alina. N-a venit la înmormântarea lui taică sau te pămânești că-i s-o fi întâmplat ceva lui Pavelescu. Să trecem, omule, de ce să nu trecem? L-ar fi împușcat și pe Pavelescu, zise mama. Am auzit că pe mulți au împușcat zilele astea la gară. Își aduse tata aminte că mă aflu și eu în căruță. Fără să-și întoarcă fața spre mine, mă întrebă. Darie, tu știi unde s-a mutat Pavelescu? Știu, tată. M-am dus astă vară de vreo două-trei ori pe la ei după cărți. Țața Alina are o sumedenie de cărți și îmi dă și mie câte una cum împrumut. Dar ce? Alina tot nu s-a lăsat de citit? Nu s-a lăsat. Mai citește și acum, însă mai puțin ca înainte de măritiș. Se va mereu că n-are timp. Casa, copilul... Sora mea Elisabeta râse, Eu n-am citit nicio carte. N-am citit nicio carte și am crescut dita mai fata... Tata se întoarse spre ea și îi spuse aspru. Pentru asta ar trebui să plângi, nu să râzi, toanto. Dar ce? zise soară mea țâfnoasă. Parcă voi ați citit. Noi, noi nu știm să citim. Poate că dacă învățam carte la timp, altfel ne-ar fi fost viața. Mai vorbind, mai tăcând, merseram drept, apoi, cotind și ocolind pe ulițe desfundate, noroioase, ajuns să răm cu căruța în strada răsurilor. Aici, tată! Vădurăm cu sfiala la ușe, intrarăm în casă și căzurăm toți patru peste tinerele noastre rubedenii pe neașteptate. Ostenită, vlăguită și veștejită cu mult înainte de vreme, vară mea Alina se trudea să-și doarmă copilul într-un leagăn de tinichea lung și îngust, care se mai curând a criu decât a leagăn. Mă zgâi la el. Să tot fi avut cinci, șase luni plăpându-l băiețași. Pe un perete, între două ferestre pline de praf, se aflau câteva rafturi încărcate cu cărți vechi, rupte și jerpelite. Un băiețandru, ceva mai vârstnic decât mine, se tot răsucea pe un scaun în fața patului, iar pe pat, întins cât era de lung, se odihnea ori poate zăcea nenea cu Pabelescu. Văzându-ne, se bucurară din toată inima. Bine ați venit! Luați loc! Bine ați venit!" Tata îl avea drag pe nenea Ghincu. Dragul avea și mama. Omul era tânăr, harnic, cinstit și mare și neprețuit lucru. Îl dăruise soarta cu fire veselă, plăcută. Tata îl privi, clătină din cap și le întrebă. Te văd cam ne poate? Nu cumva te-au lovit la gara acolo? M-au lovit și nu prea. Mi-au stâlcit coastele cu patul puștii. Am avut cum se spune noroc. Puteau să mă omoare. Nu le cerea nimeni socoteală. De altfel, de aceea și trimisese peste noi, să ne omoare. Ceara mamei lor de câini, parcă turbaseră, degeaba însă, nu mă las, nu mă las nici mort. Într-o săptămână o să fiu iarăși pe picioare, o să mă duc la lucru, n-am încotro. Mai târziu, când se va putea, mai târziu ne vom ridica din nou împotriva stăpânirii. Era un om dintr-o bucată, făcuse războiul pe front ca soldat, multe gloanțe și multe țăndări de obuze mușcaseră din el. Nu se speria cu una, cu două. După câte știri ajunseseră până la urechile lui, greiva fusese în toată țara înăbușită. Tata a spuse, Va să zic că e adevărat ce am aflat. Soldații au tras." Au tras. Ori fost și unii care n-au tras. Nu știu. Ce știu însă este că s-au găsit destui care au tras. Dar au mai fost aruncați împotriva noastră și jandarmii." Tata a căzut pe gânduri. Tăcu în timp. Pe urmă spuse... Soldații n-ar fi trebuit să tragă. Niciun soldat n-ar fi trebuit să tragă. N-ar fi trebuit să tragă. Sigur, n-ar fi trebuit. Însă au tras. Țăranii. Boierii au izbutit să-i rupă pe țărani de noi. I-au momit și i-au măgit cu făgăduiala la o dea pământ. Țăranii sunt lihniți după pământ. Păi, fără pământ, dise mama, fără pământ cum să trăiască? Azi dimineața soldații păzeau încă bariera, spuse tata Abia m-am strecurat în oraș. Întâmplarea a făcut să dau peste niște ostași mai cum se cade. Erau de pe călmățui, mă cunoșteau, mi au dat drumul. I-am înduplecat cu rugămintea. Tata a voise să schimbe vorba. Pe nenea Ghincu nu-l interesa însă cum pătrunsese tata în oraș. Rămânea la ale lui. N-o să le meargă domnilor și coconașilor la nesfășit, cu toate armatele, cu toate polițiile și cu toate jandarmeriile lor." Nu o să le meargă cine știe cât. Ne-a ajuns cu la os. Tata ridică din umeri. De! Nenea Gincu Pavelescu se uită la mine cu înțeles. Cu tine, dar, eu aș avea ceva de vorbit. Să treci mâine seara, ori cel mai târziu, poi mâine seara pe la mine. Bănuii pentru ce mă cheamă, îi răspunsei. O să trec, nenea Gincule, negreșit o să trec. Nu știu-i dacă mă crezu, ori nu. Nu știu nici dacă mă voi ține, ori nu de cuvânt. Mirosul de mort continua să mă tulbure. Sămânță, ucenicul de la atelierele căilor ferate, unde lucra și nenea cu Pavelescu, se trăsese și se stârcise într-un colț al odăii. Făcând zâmbre, se apucase să i dea cu cu ochii mea Elisabeta. Soră mea focoasă și sfioasă, ochioasă și sprâncenată, se-i chiora și ea pe sub gene la băiat. Se aprinsese mândoi destul de repede. Ardeau. Aproape că se mâncau din priviri. Nenea Gincu îi văzu zâmbi și zise în glumă, Ce sămânță! Ți-au luat foc căile după nepoată mea. Într-adevăr, e frumoasă de pică. Are pentru ce să-ți dea inima brânci."